«Як ти опинився біля мого будинку?» «Я... я не знаю!» Відчай, вихлюпнувшись у крик, закликотів десь глибоко в його грудях. «Останнє, що я пам'ятаю, це... як я йшов додому і... і все!» Зупинився на перехресті,